Segurança é prevenção. E a sua não tem preço. A JN Segurança Patrimonial dispõe do melhor para você se prevenir. Vendas e instalação de câmeras de segurança via Wi-Fi. Câmera de segurança via NVR e DVR. Kit alarmes, interfones, cerca elétrica residencial e industrial. Controles para alarmes e portões eletrônicos. Equipamentos de segurança eletrônica em geral. Não feche a porta depois de roubado. Previna-se. Fale com os profissionais da JN Segurança Patrimonial. WhatsApp 75 9 92 48 70 79. 9 48 70 79. Música Na JN Segurança Patrimonial Temos câmeras a partir de 160 Eu disse 160 reais. Câmeras blindadas A prova d'água Não deixe sua segurança e dos seus em segundo plano Fale com JN Segurança Patrimonial Whatsapp 75 9 92 48 70 79 9 92 48 70 79 Ou visite-nos na Rua Joana Angélica, número 2, Centro, próximo ao Bolsa Família, em Assu, Bahia. Será um prazer te atender.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 Na JN Segurança Patrimonial temos câmeras a partir de 160, eu disse 160 reais. câmeras blindadas à prova d'água. Não deixe sua segurança e dos seus em segundo plano, fale com JN Segurança Patrimonial, Whatsapp.com.